Nyolcadik Szeretem ezt a tavat. Richard tekintete megpihent a Michigan túl csöndes víztükrén. Néha, ha van egy kis időm, kijövök ide. Shirley rápillantott a mondat befejezésére várva. Horgászni? A fiatal rendőr tiszt arcán mosoly suhant át. Nem, az nyugodt embereknek való. Átsegítette a lányt egy sáros részen, amely az ösvényt szinte ellepte. Az éjszakai esőzés egy kicsit feláztatta a talajt. Sörli hálásan nézett fel rá. Valóban nem tudta őt elképzelni, órákig a parton üldögélve, nyugodtan, türelmesen várva a kapásra. Néha hetekig nincs időm arra, hogy mozogjak egy kicsit. Folytatta ő, félrehajtva egy benyúlló faágat. Aztán összecsapnak a fejem felett a hullámok. Szellemileg tökéletesen kimerülök, ilyenkor beszabadulok az edzőterembe, lehajtom magam, utána pedig futok idekint. Felemelt néhány kavicsot a földről, és megcélozta a tükörsima víztükröt. Sörli felült a közeli pad tetejére, onnan figyelte őt. Most leginkább egy óriásira nőtt erős kamaszra hasonlított, ahogy a mozdulatai tétovává váltak nem pedig a harmincas évei elején járó tapasztalt hadnagyra. A lapos kavicsok sorban landoltak a vízben, a hullámok lassan tovább gyűrűztek, s a tó hamarosan ismét némává, rezzenéstelenné vált. Richard ott ült tőle alig néhány méternyire a füvön. Akkor sem fordult feléje, amikor a hosszúra nyúlt csend után megszólalt. Nem nagyon tudom kiverni a fejemből a gondolatot, hogy megbántad, amiért hallgattál rám, és hagytad magad rábeszélni erre a találkozásra. A háta alig észrevehetően megmozdult. Sörli összerezzent a szavaira, de nem szólt. Mi a baj? Richard fáradtan fordult feléje. A tekintete őszinteséget követelt, és ő nem is tudott volna más lenni hozzá, mint az. Nem tudom, miért vagyok itt. Illetve azt talán tudom, javította ki magát komolyan, saját felkavart érzéseire gondolva, amelyek csapongtak a lelkében, ha Richardra gondolt. De azt végképp nem, hogy helyese. Már ez is valami. Richard fáradtan mosolygott. Furcsa mód csak nem olyannyira tisztában volt sörli érzéseivel, mint a sajátjával. Így azt is tudta, hogy még vívódik. Nem hiszel nekem? kérdezte újra elkomolyodva. Sörli átkulcsolta a térdét, mereven a cipőjére szegezte a tekintetét. Ez a megfogalmazás így nem helyén való, gondolkozott el Richard. Te azt kérted, próbáljuk elfelejteni, ami a múlt, és kezdjünk mindent előről. Találkozzunk úgy, mint két fiatal, akiket már megérintett a szerelem, de még csak most jutottak el oda, hogy kérjenek egy első igazi randevút egymástól. Belepirulta, hogy a tegnapi szavait idézte. Így van, bólintott ő, nem véve le róla a tekintetét. De a gondolatok nem olyanok, mint egy táska vagy egy ruhadarab, amit az ember felakaszt a fogasra, és egyszerűen otthon hagy. Fakadt ki sörli, szinte kétségbe esetten. Most a férfi volt az, aki leszekte a fejét. Lehet, hogy a kérdés egy kicsit korai és ezért talán tapintatlannak tűnhet, kezdte De fel kell tennem, ha segíteni akarok magunkon. Elismerem, én vagyok lépéselőnyben, érzelmileg mindenképpen. A szerelem már itt bujkál körülöttünk. Magam sem hittem, hogy létezhet ilyesmi, de én az első pillanattól fogva így érzek. Megbicsaklott a hangja, zavart csöndbe fulladt. Csak néhány másodpercnyi szünet után tudta folytatni. Míg bennem már tombol a szerelem, addig te a saját érzéseid kusz az űrzavarával vagy elfoglalva. Tudnom kell, Shirley, mindaz, ami kimondhatatlanul közöttünk történik, ugye téged is épp úgy megérintett. Shirley feje fölött összecsaptak a hullámok. Érezte, ha most nemet mondana, Richard egyetlen szó nélkül kivonulna az életéből. De hazudhat te saját magának is? Lehújta a szemét. Igen, válaszolta alig hallhatóan. Richard alig tudta fékezni a bensőjében tomboló örömöt. A nagyanyám mindig azt mondta, az első dől el lesz-e jövője egy kapcsolatnak vagy sem, ráncolta a homlokát eltűnődve. Ha a mi első rendezvún kiállja a próbát, ha mi ketten akarjuk, hogy legyen közös jövőnk, akkor bíznod kell bennem, Sörli. Elismerem, az elején talán kicsit rámenős voltam, de tisztességtelenül sohasem viselkedtem volna veled. El kell hinned, hogy senkit sem csapunk be azzal, hogy mi ketten egymást akarjuk. Hinnet kell abban, hogy egyedül vagyok. Ez ez olyan nehéz? Sörli szeme óriásira tágult. Nem tudom, árult el megkapóan őszintén. Szerinted hogyan kellene csinálnom? Hunnyam be a szemem, és erősen akarjam azt, hogy tűnjön el minden bizonytalan gondolat? Richard már ott magasodott előtte, és lélegzett vissza folytva hallgatta a szavait. Olyan kedves és tüneményes volt, hogy nem tudta megállni, hogy meg ne érintse. Átfogta a derekát, hogy lemelje a padról. Ez a hónap még csalóka, ne üldögél itt sokáig. Dörmögte. Megpróbálva palástolni a zavarát, amiért így el tudja veszíteni a fejét miatta. Már előtte állt, de a keze még a derekán pihent, az övé pedig a karjába kapaszkodott. Nem akart azon gondolkozni, helyese, ha most megcsókolja. S azon sem akar tűnődni, Shirley nem kapja el a fejét, ha ráébred, mit akar. Félt erre gondolni. Lehúnyta a szemét, amikor rátalált a szájára. Az övé is lecsukódott, és ettől az ártatlan mozdulattól megtelt a szíve melegséggel. Így csókolni csak a szerelmesek tudnak. Meddig tartott? Egyikük sem tudta volna megmondani. Arra eszméltek fel, hogy néhány jókedvű kiránduló derűs megjegyzések kíséretében kikerüli őket. Óvatosan visszaengedte Sörlit a földre. – Most aztán mi lesz velünk? – kérdezte ő csukló hangon, fejét a melkasára hajtva. – Mit mondana a nagymamád erről a mi első igazi randevunkról. Elfogódottan álltak egymással szemben az egyetemi negyed csöndes utcájában. Richard a tölgyfa pillantott, aztán ismét ők kereste meg a tekintetével. Alig két napja teljes reménytelenséggel a szívemben álltam ezelőtt az ajtó előtt. Sóhajtott a homlokát ráncolva. Ha kiderülne, hogy ez a mai nap csupán álom volt, megőrülnék. Egyikük sem merte remélni, hogy ennyire jól érzik majd magukat egymással. Pedig csupán egy átcsavargott délután volt mögöttük, és ezernyi emlék, amelyet meg akartak osztani a másikkal. Mégis a lelkük boldogságban úszott. Shirley érezte, hogy a derek átölelő erős kéz könnyedén a levegőbe emeli. Holnap után... Richard megérintette a szájával a homlokát. A holnap után még messze van... Ha arra gondolok, hogy én magam vállaltam az éjszakai szolgálatot, nem vagyok túl büszke magamra. Holnap után hét óráig, még csak nem két teljes nap. Addig is sokat gondolhatsz rám, mosolygott sörlik kedvesen. folytában azt teszem, súgta ő ártatlanul. A szomszédházhoz lassan bekanyarodott egy szürke Volkswagen. A kiszálló középkorú házas pár rájuk köszönt, de Sörli csak a kezével intett vissza. Gondolod, hogy elengedhetlek annélkül, hogy megcsókolnálak? Richard feléjük biccentett. Már láttak bennünket a kertben veszekedni, úgyhogy nem valószínű, hogy megbotránkoznának. Sörli elgondolkodott. Te jó ég, valóban, milyen távolinak tűnik. Talán folytatta volna, ha a fiatal hadnagy nem hajol lehozzá. Aztán már nem is akarta folytatni. A két erős kar gyöngéden ölelte, s ezekben a pillanatokban nem csak a valóságban, lélekben is elrugaszkodott a föltől. Richard egy pillanatra felemelte a fejét. Megvárta, amíg kinyílik a szeme, és rátalál a tekintete, amelyben ott ragyogott minden csillag, amelyet valaha is látott. Tudnod kell sörli, hogy soha nem várakoztatnálak hiába. Suttogta gyöngéden. Mégis megtörténhet, hogy rákényszerülök valamikor. Bármikor riaszthatnak, a napi szolgálati idő letelte után is. Ha valami gondadódik, akár az éjszaka kellős közepén is. Újra megcsókolta, csak azután folytatta. Ha nem jöhetek és nem áll van megüzenni, tudnot kell, hogy behívtak. Sörli áll a homlokához ért. Richard valóban nem árulhatott el sokat a munkájáról, de tisztában volt vele, hogy mennyire veszélyes, aminek nap mint nap kiteszi magát. Vigyázz magadra! Súgta bepárásodott tekintettel. Most már nem csak te miattad. Én értem is. Aggódás bujkált a hangjában, s ott fény lett a szemében is, amíg ő nem törölte a szájával, aztán újra elborították a csókjai.